Чи вони ці хвороби від заводського диму походять, він і слухати не хотів. А коли переходив до того, як він світ бачить, мені почало здаватися, бо цим Гричко десь усе те вичитав. А проте він і читав ледве-ледве. Дві сили панують у світі – світла, сила і темна. Світла, звичайно, сильніша, але темна сила також не дрімає, і люди служать двом силам – темним і світлим. Я з маличкого так вірував. Від Івана перейняв. Він хоч і партійним був, до церкви не ходив, а світ ми однаково бачили. Я вже, здається, десь говорив. Іван був старший від мене майже на 20 років. У батьки мені годився. З дому пішов не за моєї пам'яті. Його східні роки припали не на війну, отож він, на відміну від Григорія, встиг закінчити церковно-парафіальну школу. Зрозуміла річ, близькими ми не були і не могли бути, а проте Іван також пішов на війну політруком, пішов і не вернувся. Дивно склалося, із трьох братів двоє були окопними політруками, і всі троє виявилися вельми далекими від діалектичного матеріалізму. Риорій наламав повний мішок качанів, легко кинув його за спину, так легко, що я подумав, може і справді вилікується? А наступного дня поїхали до братової знахарки в Кадіївку. Їхали широким яром на зразок хрещатого. Він також був тісно забудований, хоч звичайно інакше, ніж київський хрещатик. Тут на нас бігли такі обов'язкові для України садки, невеличкі будиночки під шиферними дахами, дерев'яні журавлі над криницями. В одному з цих будиночків жила знахарка, що варила зілля для Григорія. Коли вона вийшла з двору і почала розмову з братом про його хворобу та лікування, я зрозумів, чому Григорій піддався їй гіпнозові. То був незвичайний погляд і незвичайний голос. Я й сам був готовий підкоритися їй всьому, якби вона почала мені щось наказувати. Ні до цього, ні після мені не випадало бачити жінку такої диявольської сили впливу. Було їй близько п'ятдесяти років, волосся покрите білою хусткою, пов'язаною дашком. Зовні звичайна жінка, але як вона вміла підкоряти людей? «Видужиш, обов'язково видужиш, козаче. у мене всі видужують». Відтак, узявши пляшку, Григорія повернулася в хату і наповнила її відваром якогось зілля. Винесла і вадно наказала «Пий тричі на день перед їдою, це сильніше від попереднього». Та не здумай щось аптечне приймати, бо дуже собі нашкодиш. Вона й мене спантеличила, бісова баба. Я почав думати, якщо вона знає, що бреше, звідки така переконаність у кожному жесті і слові? Чи може вона й сама вірить, що хтось, хай не всі, видужав від її зілля, але ж досі не траплялися такі чудеса, інакше про них було б відомо цілому світові? Та попро ці сумніви Братова віра у видурення передалася й мені. Наступного дня я повіз дітей у світ мого власного дитинства, в село Юрівку, до материнської хати. Спинилися на пагорбі, звідки добре видно хату й садибу, бо навіть велику купу землі, що поросла бур'яном. Там колись махав крилами незабутній вітряк. То невже природа за кілька десятиліть встигла переробити його каміння на глину? Хата також не схожа. Нові господарі її докорінно перебудували. Але загальний краєвид майже не змінився. Звідси з пагорба добре видно три шахти — Білянку, Лотіково і Сутоган, що своїми гостроверхими триконами з трьох боків обступали Юрівку. В цьому трикутнику я й виростав. Усе тут мені дороге. Кожен кущик полинув, кожна яма, що колись була шурфом. Я ж цілий світ пройшов, а цей шмат кам'янистої землі Жив понад усіма враженнями, не тонув у глибинах пам'яті. А сини чомусь не виявляли жодної зацікавленості цим куточком землі. Мене це ображало, але я мовчав, намагався зрозуміти причину їхньої байдужості. Зрештою дійшов висновку, що причина доволі проста. Вони просто, що діти, не тямлять, що діється у батьковій душі. Коли поверталися у Київ, під Полтавою загубили деталь від карбюратора, котра, здається, називалася «жоклером». Машина не спинялася, котилася далі, але бензин вишлюпувався на двигун і розпечена коліна вихлопної труби. Мені здавалося, що двигун ось ось загориться. Я з'їхав на узбіччя дороги, не знаючи, що робити. Про те, щоб роздобути жоклер у когось із водію, можна було й думати. На автостанцію вам треба, тут недалеко, кілометрів із десяток, порадив один із водіїв, що спинялися біля нас.